Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que estão presentes hoje no plenário e todos que estão na escuta. Estou encaminhando uma indicação ao Executivo Municipal, na qual também o vereador Moisés se associou, em relação às escolas cívico-militar. Uma indicação para que o município se inscreva. né Estive lendo sobre o quanto é bom ter essas escolas, né, uh, porque ela não é uma escola que vai ser rígida com aluno, né, ela é só uma, é uma maneira de botar respeito, segurança ao colégio, né, ordem cívica aos alunos. É um trabalho que vai ser feito pelos militar reserva, né, eles vão trabalhar da sala de aula para fora, né, Então vão dar um apoio aí uh, nesses colégios. Aqueles municípios que serão estão escritos, ou vão ser escritos. Hoje nós temos já Jaguarão, Santa Maria, Flores da Cunha, Lajeado, Bajé. Uh, inclusive, dois municípios já estão certo que vão receber, que é Caxias do Sul e também Alvorada. Até o 2020 é para ser 54 escolas escolas já implantado. Né? E até 2023, uh, são 216 escolas para serem implantadas. E cada escola dessa vai rece receber um milhão de reais. né Então, é uma boa para o município que for contemplado, vai usar a própria escola do município, já não vai ter custo nenhum, e essa escola ainda vai ganhar um milhão de reais. né Então, estou encaminhando aí para o prefeito Tito e uh, se inscrever também né até o dia 11 é o prazo da inscrição e não vai mudar em nada na direção da escola a direção um corpo docente continua tudo normal só vai vir um reforço dos policiais né? que estão na reserva a cada 90 alunos um policial essa é a regra básica também quero aqui comentar sobre o nosso hospital Realmente está difícil para o nosso hospital engrenar e dar credibilidade à nossa população. Eu seguidamente, coisa que eu não gosto é de ir lá para o hospital uh, resolver os problemas, que não é nosso, não é do vereador, mas a gente também não pode se omitir quando é chamado pela população ir lá, tentar resolver. Daí quando a gente chega lá, as coisas são resolvidas. Eu falando com a uma, uma diretora na semana passada, eu disse para ela, eu odeio vir aqui incomodar a senhora ou, ou lhe chamar por telefone, não gosto de fazer isso, mas a gente não pode se omitir. O que que tá faltando no hospital, na minha opinião, é mais médico. A equipe de enfermagem, a equipe que lá trabalha, faz um excelente trabalho. As enfermeiras se empenham, atendem os pacientes, elas fazem o que podem. O que tá faltando é médico acompanhar, dar aquela atenção ao paciente, né? Eh, uh, dar aquele retorno ao familiar, o que que tá acontecendo, o que que pode acontecer? É marcado cirurgia, e desmarca e marco e desmarca e ninguém resolve nada. Hoje de manhã, uma senhora me ligou dizendo que chegou 7:30 no hospital e era 10h30 10:30 foi embora. Não tinha um médico atendendo as manhãs no plantão né eu acionei a dona Ana que é uma das diretoras geralal do hospital logo logo botar dois médicos mas daí das 7:30 e até às 10:30ia e não tinha o senhor de 92 anos de idade esperando. então esperamos aí que esse esse problema do hospital possa ser resolvido mais rápido possível que é que todos nós queremos o que que nós queremos quintaquaária é que o pessoal seja atendido é só isso que nós queremos Não importa se é A ou B ou C que está administrando o hospital. O que nós precisamos é um bom atendimento. É isso que a gente precisa. Quero dizer também que no sábado, dia 12, uh, temos a festa das crianças, o parque trabalhador, a sexta festa das crianças. Então estão todos convidados lá, os pais levar suas crianças lá. Vai ter refri, picolé, cachorro quente, brinquedos infláveis, sorteio de, de prêmios, então estão todos convidados a participar no sábado no Parque do Trabalhador. E à noite também haverá o baile dos 80 anos do Colégio 25 de Julho, lá no Barracão Católico do Entrepelado. Então todos convidados também a prestigiar esse baile dos 80 anos do Colégio 25 de Julho. com Uma bela janta lá, uma gostosa janta e depois um baile com a Banda Esmeralda. Seria isso, muito obrigado, tenham todos uma boa semana.